Nem vagyok itthon. Ez egy kínos kérdés. Egyszer már végezni kell vele. Őszintén, egyenesen. Nyíltan bevallani. Talán kialakul végre egy új társadalmi konvenció az egyéni integritás védelmének új formája, mely nem kényszeríti rá az embert, hogy hazudjon. Mert egyelőre hazudni kell. Azt kell mondani, hogy nem vagyok itthon, ha nem akarok fogadni valakit. Ha nyíltan kiüzenném neki, hogy itthon vagyok, de egyedül óhajtok maradni, dolgomban, rossz kedven van, száz közül 99 megharagszik, sértve érzi magát. Hiába magyaráznám, hogy én nagyon szerethetem és szívlelhetem, és becsülhetem őt attól, hogy most nem óhajtok beszélni vele, hogy lehetnek esetek, mikor éppen azért nem óhajtok beszélni vele, mert szeretem és becsülöm, és nem esnék jól, ha testi vagy lelki pongyolában kellene mutatkoznom előtte rossz kedvűen, szórakozottan, hogy nem én nem akarom látni őt, hanem azt akarom megakadályozni, hogy ő lássan engem. Udvariasságból el kell követni a nyílt elküldésnél sokkal nagyobb udvariatlanságot, le kell tagadni magát az embernek, amivel két ember sértek meg. Őt, akinek hazudtam, és magamata hazudok. Milyen kínos érzés! Az emberül az íróasztal előtt, heverész a diványon. Csöngetnek, a szobalány kinyit, aztán óvatosan dugja be a fejét, már be van dresszírozva. Kérem ez és ez úr, itthon tetszik lenni? Pár másodpercnyi kényelmetlen tűnődés összehúzott szemmel. Mérlegelni érdemese? Nem érdemes. Az ember lehakítja a hangját. Nem vagyok itthon. A szobalány búlint. Tessék. A harmadik, aki előtt szégyelni el magam. Egyszerű parasztlány, akivel ezzel büntási viszonyba kerültem. És feszengve kínosan figyelek az előszoba felé. A nagyságos úr nincs itthon. Látom a látogató arcát, ahogy töpreng. Gyanakodva nézi jól ismert kabátomat a fogason. Hmm. nagyon sajnálom. Mikor szokott itthon lenni? Utálatos helyzet. Legtöbbet a szobalányok és szegény feleségek szenvedik el, akiknek, mint előőrsöknek és horfosztoknak minden tíz percben személyesen kell találkozni az ellenféllel, kézitusára szállni vele, vitatkozni, magyarázni a nyitott ajtóban vagy a telefonnál. Miközben kettő szerepet játszva, kezükben a kajlóval, sutogva veszik fel az utasítást tőlem, aki a másik kajlót fogom, de nem beszélhetek, hiszen nem vagyok itthon. És kétségbe esetten vitatkozunk. Ő sutogva. Mit mondjak neki? Én sutogva. Nem vagyok itthon. Ő sutogva. Hát hol vagy? Én sutogva. Ő hangosan. Az uram nincs itthon. A hang. De hiszen tíz perccel ezelőtt, mikor felhívtam, azt üzente, hogy öt perc múlva. Ő kétségbeesetten néz rám, intek, hogy hazudjon akármit, de gyorsan. Ja, igen, éppen most jöttek érte, autón. Az emberért éppen jönnek autón, ugye? Mit lehet tenni? Fantasztikus történeteket kell kiagyalni, egész regényeket, amikben autók, öngyilkos osztálytársak, haldokló nagybácsik, éppen most született hármas szerepelnek. És ezek még az egyszerűbb esetek, a mindennapos letagadás megszokott technikája. Amikor van valaki, aki nevünkben ugyan, de mégis helyettünk hazudik. Hát mikor váratlan helyzet elé állítja az embert a gonosz véletlen, mikor én magam nyitom ki az ajtót például. Még istenes, haláltogató nem ismer személyesen. Annak nyugodtan mondhatom, hogy a nagyságos úr elmente vele, mint hű inasával azt üzeni, hogy. Vagy egyszerűen letagadom az egész lakást. XY? Azt kérem, egy emelettel lakik. Ilyenkor csak arra kell ügyelni, hogy szórakozottságomban úgy ne járjak, mint a viccbéli kisfiú, aki a telefonba melyen át azon érdeklődnek, miért nem jött iskolába, a gyanakvó tanító kérdésére kibeszélott, siránkozó hangon egyít fel. A papám! Ászakáról minden esetre gondoskodni kellene az óvatos letagadónak, ha személyesen nyitja ki az ajtót. Hát, ha ismerős jött. Aztán arra is vigyázni kell, hogy a látogató ne lásson meg az ablakban, vagy ne találkozzon velem néhány perc múlva a kapuban, amint éppen sietek el hazúról. Mert vannak gyanakvó és látogatók, akik nyomoznak, nem hiszik el. A legradikálisabban Guti Soma intézte el a kérdést, aki azt izente ki. Éppen most mentem el, ha nagyon szalad, még utolér. Legjobb mégis azt mondani, hogy meghaltam és vidéken vagyok eltemetve. Még a síromat se keresse.